la Comissió de Seguretat i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona ha manifestat el seu desacord amb l'increment de tarifes del transport públic per al 2014, que ha aprovat l'autoritat del transport metropolità i l'ha instat a rectificar perquè com a màxim sigui l'equivalent al IPC. El govern de Ciu, en minoria, no ha pogut impedir que el seu vot en que amb el seu vot en contra que s'aprovesin dues proposicions. Una, de Iniciativa Catalunya als Verdes i Esquerra i Esquerra Unida, i una altra d'Unitat per Barcelona, amb aquest objectiu, ja que totes dues han estat recolzades per tota l'oposició. El primer tinent d'alcalde i president de Transports Metropolitans de Barcelona, TMB, Joaquim Forn, ha reclamat actituds responsables i ha justificat la necessitat d'aquests increments perquè el sistema no aguanta. I ha recordat que TMB acumula gairebé 546 milions de deute. Forn ha advertit que mantenir el servei és impossible si no s'incrementen les aportacions de les administracions i s'arriba a un acord amb quina ha de ser la dels usuaris, que ara suposa el 43% del cost del servei. L'autoritat metropolitana del transport va aprovar una pujada mitjana del 3,5% a les tarifes per al 2014, però en el cas de la targeta integrada T10, el títol més utilitzat pels barcelonins, ha estat del 5,10%, i això l'ha situat en 10,30 euros. Joaquim Forn ha assenyalat que, malgrat d'increment, la TDU de la Regió Metropolitana de Barcelona és la més econòmica entre les de les ciutats europees, excepció de Roma. Molt bé, doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FAM, això és tot un poble. Qui us parla i acompanya Raquel Moreno, Francisco Miguel i Jordi García. Passeja't cada tarda per tot un poble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 I comencem parlant de la detenció d'un atracador que assaltava les víctimes en caixers automàtics. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home que, des del novembre passat, havia atracat presumptament 8 persones quan estaven traient diners de, la... de caixers automàtics de Sant Andreu els amenaçava amb una navalla o amb un arma de foc i de vegades aprofitava per endur-se mòbils i joies de les víctimes. Ara és a la presó. El novembre, la Comissió de Sant Andreu va començar a rebre denúncies de persones que havien estat atracades mentre traien diners de caixers automàtics al voltant de la plaça de mossèn Clapés. Totes les víctimes i testimonis parlaven d'un home que utilitzava la violència física o verbal i en algunes ocasions amenaçava les víctimes amb una navalla o amb un arma de foc. Els Mossos d'Esquadra van establir un dispositiu de vigilància de la zona per tal de localitzar el lladre. El passat 17 de, de gener el van detenir. En l'escorcoll de casa seva van trobar tota la roba que el detingut portava quan havia preparat els robatoris. El presumpte lladre va passar a disposició judicial i el jutge va detectar l'ingrés a pressió. Doncs avui hem de parlar també d'una línia de microcrèdits que promou l'ocupació a la Trinitat Vella. Són microcrèdits d'un màxim de 6.000 euros que s'hauran de retornar abans de 3 anys sense interessos a emprenedors i emprenedores que vulguin engegar un nou projecte empresarial amb, el, amb, el, amb seu al barri de la Trinitat Vella. El districte de Sant Andreu hi destinarà un total de 45.000 euros. Els requisits estableixen que cal ser major d'edat, tenir permís de treball per compte propi, que si el projecte ja està en marxa no porti més de 24 mesos en funcionament o que sigui d'autoocupació i s'excloguin els sectors immobiliari i financer. Un cop es publiqui la convocatòria, hi haurà un any per presentar les propostes, la selecció dels projectes empresarials i l'alta de l'activitat econòmica. El regidor del districte de Sant Andreu, Ra Raimon Blasi, recorda que el foment de l'ocupació és una de les nostres màximes prioritats i per això impulsem aquest, aquesta mesura per ajudar aquells emprenedors que vulguin dur a terme un projecte empresarial. També afirma el marc del Pla Integral de Trinitat Vella ens permet dur a terme aquesta mesura tan innovadora i pionera a la ciutat. El districte, a més de la subvenció extraordinària de 45.000 euros per als microcrèdits, destina també un màxim de 4.000 euros a les despeses per al desenvolupament del projecte. Barcelona Activa farà accions puntuals de formació als emprenedors suport jurídic per a la concessió dels microcrèdits i aportarà un tècnic pel suport i seguiment de cada projecte. La iniciativa comptarà amb una comissió de gestió formada per representants del districte de Barcelona Activa, de la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat, la Fundació Trini Jova, i amb la presència en veu però sense vot de representants de l'Associació de Veïns i els sindicats UGT comissions obreres. També hi haurà una comissió de seguiment que s'encarregarà de desenvolupar i aprovar els procediments a aplicar en la gestió del programa i l'elaborarà un informe a memòria d'aquesta actuació. Més informació, doncs parlem ara de la coordinadora d'AMPA de Sant Andreu que torna a sortir al carrer. La coordinadora d'AMPA del Districte de Sant Andreu i la Comunitat Educativa de Sant Andreu organitzen per avui, a partir de les 5 de la tarda i al Parc de la Pagasso, una nova mobilització en defensa de l'escola pública de qualitat. La iniciativa pretén agrupar nens, pares i mares i aconseguir una gran inflada de globus per després desinflar-los tots alhora com a mostra del descontent actual. Pots informar-te a través d'HTTP dos punts barra barra, coordinadora guióanpas guiósantanpas ai guióandreu.blogspot.com o al Twitter cor santandreu. Molt bé. Doncs altres informacions que tenim per al dia d'avui és el que es realitzarà demà. Demà hi haurà un consell de barri extraordinari de Sant Andreu. Demà dimarts a les 7 de la tarda, al casal del barri de Can Portavella, al carrer Virgili, número 24, es realitzarà un Consell de Barri Extraordinari de Sant Andreu. Doncs hem de dir que l'hora del dia de demà serà la remodelació del carrer Liuva i la reforma i ampliació de Can Portavella. Anem ara ja directament cap a la informació esportiva, ja que eh, ahir, ahir a les 12 del migdia, el gimnàstic de Tarragona es va enfrontar a la Unió Esportiva Sant Andreu. El partit va quedar 0-0. Punt molt valuós el que el Sant Andreu ha arrencat aquest diumenge al Tarragona. Els locals han dominat i han tingut les millors ocasions, però els ha faltat en cert. El Sant Andreu ha aguantat bé els atacs grana i suma un empat important fora de casa. El conjunt quadribarrat ha sortit disposat a pressionar dalt però ràpidament el Nàstic s'ha fet el seu partit. Els tarragonins han començat a arribar, especialment a pilota aturada, però han topat amb un Morales molt encertat sota pals, amb dues intervencions espectaculars davant Lago, Júnior i Marcos. El Sant Andreu ha tingut la seva única arribada en una acció culminada per Quim Araujo, fora de joc, segons l'assistent. Una infracció que, tal com demostren les imatges, no ha existit. La tònica de la segona part ha estat la mateixa, amb l'equip amb Drauen aguantant i els locals generant les millors locacions. Han estat menys que la primera part, això sí, més clares. Les dues més perilloses les han tingut Ferran Giné, amb una rematada boca de canó, i Marcos i Carol, ja al descompte, quan no han encertat a rematar una pilota que es passejava damunt la línia de gol. Doncs, tal com us deia, el partit ha finalitzat amb gimnàstic de Tarragona. 0, Unió Esportiva Sant Andreu zero. I anem ja ara directament a conèixer algunes de les activitats preparades per al dia d'avui als nostres barris. Parlem en primer lloc de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero que costa avui la quarta mostra creativa de les biblioteques de Sant Andreu. La Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero al carrer Galícia número 16 us ofereix avui a les 6 de la tarda una nova activitat dins la quarta mostra creativa de les biblioteques de Sant Andreu. L'activitat s'inclou dins el sac de rondalles de lletra petita adreçada als més petits de la casa. Es tracta d'una narració de contes tradicionals catalans. L'activitat anirà a càrrec de Susana, Susagna Navó, es farà a la sala d'actes de la biblioteca. L'activitat, adreçada a menors de 9 anys, hauran de venir acompanyats d'un adult i l'aforament és limitat. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que farem tot seguit serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i atenció perquè tot seguit volem parlar d'un projecte, un projecte d'autoocupació que es va posar en marxa aquest divendres i del qual doncs, en, un, en parlem avui. Fem una pausa i tornem tot seguit. Fins ara. La finestra del sisè, la persiana n'ha baixat, així ho podran fer tranquils, com sempre en la intimitat, després ell es vestirà. Li diu que ha d'anar un concert, cantarà el seu amant, tocarà belles cançons, les que un dia el va inspirar. Sota aquella nit d'estiu, una noia de fa uns anys, no recorda ni el seu nom. A la platja allà mateix, tots dos es van despullar, i el camió es va parar per espiar. s'ha enamorat d'un client que ja fa temps. Els matins li compra el pa i per fi ell s'ha atrevit a convidar-la a sopar. Voldrà anar de natural, però està tot tan estudiat. I ella ho nota i no diu res que ve estar en el restaurant. Mentrestant, just al costat, sota d'una taula hi ha dues mans que s'han trobat, fan manetes d'amagar.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que la Fundació Trini Jove ha posat en marxa una línia de microcrèdits que el que promou promegut és l'ocupació al barri de la Trinitat Vella. Per parlar-ne, doncs anem aquí amb nosaltres al David Campillo i a la Maria José. Molt bon dia, com esteu? Hola, molt bon dia. Bon dia. Doncs expliquem-nos, perquè divendres passat es ha posat en marxa aquest projecte d'autoocupació que pretenden que pretén ser no? que la gent que tingui alguna idea d'algun projecte a l'hora de, de, de posar en marxa el seu, el seu projecte de, de, de feina, doncs que tinguin la possibilitat de, de fer-ho. No? I sí. tenim amb nosaltres doncs, el David Campillo, que ens ho pot explicar millor. Doncs sí, Jordi, aquí bueno, els, els veïns de la Trinitat Vella, probablement el divendres, eh, ja van veure tota la difusió que s'ha fet sobre el programa, que ha estat bastant, bastant extensa aquí al barri, uh -huh. i llavors és per, bueno, per, per explicar-vos una miqueta com, com funciona com funciona i com funcionarà tot això. ¿vale? Uh -huh. eh, llavors aquí... Bueno, hem de deixar clar que no és que siguin uns microcrèdits que otorga la Fundació Trini Jove, sinó que aquí hi ha diferents actors, uh -huh. ¿vale? com a les notícies tu ja estaves comentant, i és sí. que aquí participen tant el districte de Sant Andreu uh -huh. com Barcelona Activa, la Fundació uh -huh. Trini Jove i el, i el Departament d'Empresa i Ocupació. També estan els sindicats UGT i Comissions Obreres, no? Exacte, correcte. Llavors, aquí hi han diferents... Bueno, som diferents actors, cada actor té la, té la seva funció. Vale? Okay. Eh, jo crec que, perquè ens, primer, perquè quedi ben clar, que tu ho has deixat molt clar en la notícia, és, hi ha una dotació pressupostària que són de 45.000 euros, d'acord? Vale? Uh -huh. I eh, es podran demanar fins a 6.000 euros vale, per cada projecte. Això, si cadascú deman demanés el màxim, vale, perquè és un màxim de 6.000 euros, si es consideren doncs, que les necessitats de finançament són més petites, donc s'atorgarà un, una quantitat més petita, uh -huh. vale, amb el qual cosa estaríem parlant que es podrien finançar entre uns 7 o 8 projectes. Molt bé. Les condicions. Eh, així de partir de les primeres condicions que hi ha és que s'ha de tenir permís per compte propi de treball ah, sí. i a més eh, que es vulgui engegar un nou projecte empresarial amb seu a la Trinitat Vella Vale? Uh -huh. això és molt important, o sigui, haurà de ser un negoci que es creï en el barri de la Trinitat Vella uh -huh. i també es podran acollir persones que hagin creat el negoci però que no hagin passat encara 24 mesos des que van crear el seu negoci uh -huh. perquè ens entenem que són dos anys, 24 mesos uh -huh. llavors eh, a què anirà destinat aquests ajuts aquests ajuts es podran anar destinat tant a el que són eh, l'adquisició d'actius fixos uh -huh. vale? així hi un guanxa més planer tota la inversió, no? que es necessiti per fer per fer un negoci, per crear un negoci Sí, serien, jo què sé, taules, màquines, etc, mobiliari, màquines, tot això, mm. i també hi ha una part que, és que també es podria, si és necessari, per temes de personal, materials o subministraments. Mm. I quin tipus de negoci estem parlant, perquè suponeu que hi ha una En aquest cas, eh, només, hi ha, només hi, ha un, hi ha dos sectors que estan esclosos, que són el sector immobiliari i el sector financer. Vale? Uh -huh. aquests, aquests dos sectors no podrien demanar aquest tipus d'ajuda uh -huh. sinó qualsevol altre negoci podria entrar uh -huh. llavors aquí perquè ens entenguem la seu ha d'estar al barri, d'acord? Però moltes vegades no tots els negocis són negocis físics. Uh -huh. Què vol dir? Que si parlo que sigui, jo tinc una botiga online o tinc un altre tipus de negoci, no tinc per què tenir una seu que està oberta de cara al públic. Uh -huh. Llavors, si la meva seu social està a la Trinitat Vella, també entraria. Uh -huh. o si sigui, No estem parlant només de negocis de cara al públic. I l'objectiu d'aquest programa que es posa en marxa? Mm. Llavors, eh, també, perquè quedi clar, eh, uh -huh. nosaltres eh, o sigui, com funciona és que es finançarà fins a un 90% del pressupost. d'acord L'altre uh -huh. 10% l'hauran de, de portar les persones emprenedores que vulguin crear aquest negoci. Uh -huh. Llavors, com funciona? Eh, és un microcrèdit en el seu estat més pur. Vale? A mi m'agrada molt perquè es podran demanar aquests 6.000 euros no es contempla carència o sigui, no es podran tenir uns mesos sense, pas, sense pagar uh -huh. o sigui, els primers mesos sense pagar només els interessos i eh, tindrà una durada de 3 anys uh -huh. d'acord? s'haurà de retornar en 3 anys i l'interès serà zero,. d'acord? Uh -huh. Això, sí, que no hi haurà interessos... No hi haurà cap tipus d'interès, d'acord? Uh -huh. Això és una cosa innovadora, és una cosa que, de moment, aquí a la ciutat de Barcelona, que jo sàpiga, només ho fa Acció Solidària contra l'atur, uh -huh. d'acord? I així que, en aquest sentit, bueno, és una proposta molt pionera. Mhm. Uh -huh. I els tràmits i consultes on es poden abraçar? Llavors, pel tema de tràmits i consultes eh, també hem de dir d'acord que hi ha una data límit per entregar mm. tota, tota la documentació que en aquest mm. cas serà el 23 de febrer és a dir, aquí sí, pràcticament... Un mes. Un, un mes. A partir d'avui, avui estem a 23 de gener, doncs tenim un mes, d'acord? Uh -huh. I hi haurà una sèrie de tràmits i de, de documentació a entregar, d'acord? Uh -huh. us, us podria exposar una mica aquí quins són, tals, quins són tots els tràmits i els criteris per les sol·licituds, però bueno, jo considero que si hi ha realment una persona que està interessada que vol crear un negoci a la Trinitat Vella el millor és que passi per aquí per, per la seu del Trini Jove o mm -hmm. si no també podríem passar pel centre cívic on mm -hmm. està Barcelona activa per informar-se sobre això ah, les, Estem parlant de, eu, de la seu de la Fundació Trini jova aquí al carrer el... Turó de la Trinitat número 17 mm? Correcte, sí i si mm -hmm. no bueno, tam també ens poden trucar eh, al 93345 9221 que és un altre número de contacte mm -hmm. perquè els hi donem dia i hora D'acord? Mm -hmm. Llavors, eh, com funciona? Eh, també saber que és en concurrència competitiva. Què vol dir que és en concurrència competitiva? Que si uh -huh. pel que sigui ens arribessin 14 projectes, uh -huh. doncs el jurat de la composició que tu ja has dit, que hi ha uh -huh. una sèrie d'actors doncs, que estan en veu i vot, que um, són en aquest cas eh, Barcelona Activa, eh, Ajuntament de Sant Andreu, i la Direcció General d'Economia Cooperativa I l'Associació de Veïns també pot dir alguna i cosa? I després estem uh -huh. nosaltres a la Fundació Trini Jova, uh -huh. que aquests seran els que matrem el vot i evidentment eh, hi ha els altres actors que són l'Associació de Veïns, UGT i Comissions Obreres uh -huh. que tenen tota la veu del món evidentment estem muntant la idea és el negoci de la Trinitat Vella i considerem que tenen molt a dir perquè tant i com ens deies és, aquest és un projecte molt nou no? que es posa en marxa ara nosaltres que sapiguem és l'únic barri que disposa ara mateix d'aquesta línia de microcrèdits, on sabem d'altres llocs on, on hi hagi una cosa semblant. Uh -huh. Uh -huh. Molt bé, i el districte doncs, el mes de la subvenció extraordinària de 45.000 euros per als microcrèdits també destinarà un màxim de 4.000 euros a les despeses per al desenvolupament del projecte. Bueno, aquí, clar evidentment, eh, això genera pues, una, un, un cert, una certa burocràcia, genera una certa gestió. Bueno, hem estem estems tècnics aquí, doncs això seria una mica el que és el, el tema del, del suport. Mm -hmm. però aquests 45.000 euros van destinats a, a microcrèdits. Vull mm -hmm. dir. Llavors aquí, és el que t'estava comentant, podríem, podríem entrar una mica en el tema de crater, dels criteris de valoració de sol·licitud, ah, però que són uns diferents punts, però jo crec que seria molt millor que la gent es vingui informar perquè no hi hagi cap tipus de, de malentesos i i que estigui ben clar, perquè si ho diem per les zones, són una certa... entre fotocòpies del mm -hmm. DNI, adreces de notificació, permisos de treball, i memòries d'activitats i tal, vull dir, és mm -hmm. una cosa que jo crec que és molt millor que es vinguin aquí a informar directament. Mm -hmm. I nosaltres ens informem directament. Mm -hmm. Però bé, bueno, perquè ens entenguem i així una mica així ràpid, no? Dir, el que s'ha de fer és tenir un projecte, amb el qual uh -huh. s'hauria de tenir un pla, pla d'empresa, un pla de negoci uh -huh. ja muntat amb els objectius que es, volen, que es volen aconseguir. És a dir, tenir clar ja el negoci que es vol muntar en aquests moments. Exacte, nosaltres una de les coses que, que fem és tot el tema de, de desenvolupar plans de negoci no? dintre, de, uh -huh. dintre del Catalunya Empreny, de, del qual formem part de la Generalitat de Catalunya, i nosaltres assessorem en aquests plans d'empresa uh -huh. i després una altra cosa que sí. també té aquest punt innovador i que té aquest punt de que nosaltres ens volem assegurar que, que aquests negocis que es muntin doncs, tinguin la vida més llarga possible no? uh -huh. tant pel benefici del barri com pel benefici de, de la persona emprenedora que creia el negoci i és que hi ha un itinerari formatiu junt, uh -huh. amb, junt amb aquesta subvenció Llavors, eh, aquests itineraris formatius, eh, ara, en aquesta convocatòria, eh, s'hauria de, de tenir una formació en tot lo que és creació de negoci. I uh -huh. Llavors, les persones que no disposin d'aquesta formació en creació de negoci, doncs veuríem quines són les accions que són més interessants que facin. Uh -huh. Nosaltres, com ja saps molt bé i com comentarem d'aquí unes setmanes, posem en marxa sempre la a l'acció formativa en gestors en economia solidària, aquesta podria uh -huh. ser una acció, si hi ha gent que ja la feta, o si no podria ser mitjançant eh, diferents càpsules o diferents, diferents formacions, uh -huh. que poden ser o les que fem nosaltres aquí a la Trinitat, o les que es facin a Barcelona Activa, o que facin d'altres centres, mentre tot mm. això esti eh, certificat i confirmat mm -hmm. ja valdria com a, com a formació. I quin tipus de negoci estem parlant de posar en marxa... Mm. Bé, bueno, aquí com pots veure i com t'he comentat, uh -huh. aquí se'ns diuen els negocis que no es poden posar en marxa, uh -huh. que són a l'immobiliari financer. No, però amb com, qual... com que tu deies, d'això, d'allasto d'economia solidària, suposo que deu ser un projecte que lleveu en aquesta línia. No? Mm, per el que es refereix, al barri no. Vull dir, uh -huh. Aquí, vull dir, ja torno a dir, eh, vull dir són certs negocis els que no es poden muntar, la resta seria qualsevol. Ah. Evidentment pues, en funció d'aquest barri pues, eh, haurien de ser els que estiguin millor adaptats no? a ah. tot el teixit comercial i al teixit social que hi ha aquí, que hi ha aquí en el barri. Ah. Evidentment eh, dintre de, de, de lo que m'estàs comentant, un dels punts importants és que dinamitzi de forma econòmica i social el barri. Vull dir, és un dels punts que apareix aquí dintre dels criteris de valoració de les, de les sol·licituds. Uh -huh. Amb el qual si tenen aquest valor afegit que aforta, aporten dinamisme tant al, a l'economia del barri com al teixit social, doncs, tindran uh -huh. més punts, evidentment. Molt bé. Mm. Doncs la Maria Cossés, si vol aportar alguna cosa més sobre aquest tema... En principi penso que ho ha explicat tot el David. Bueno. Ah. Sí, aquí també, per, perdoneu, eh, sóc un mal educat, el primer que hauria de fer és presentar la meva nova companya, que és la Mària José Díez, d'acord? Uh -huh. Fins ara doncs, estàvem aquí durant servei que estava jo, més els voluntaris que estàvem per aquí, ara s'incorpora la, la Maria José, doncs, precisament en aquest sentit, no? de, uh -huh. de poder donar més recolzament i, a, uh -huh. i a ampliar una mica la la gama de serveis que oferem en el servei de creació d'empreses. Però mm. bé, bueno, esmentar que això ve pel tema de del que us comentava abans de, del Catalunya Empren, ¿vale? és una entitat mm -hmm. conveniada per part del, del Departament d'Empresa i Ocupació per assessorar emprenedors. I s'inclou dintre del que és el pla integral de la Trinitat Vella? Uh, no sí, no confonguem. Eh? Una, altra, una mm. cosa és el Catalunya Empren i una altra cosa és aquest tema de microcrèdits que ha sortit de d'engegar el teu projecte d'autocupació que això s'integra dintre del, del Pla Integral de la Trinitat Vella correcte. Uh -huh. D'acord. Doncs si voleu afegir alguna cosa més al respecte... No, aquí el de sempre, que sempre estem disposats a rebre tothom, a rebre uh -huh. totes les sol·licituds. A nosaltres el que ens motiva és el trobar feina per la gent, a la inserció uh -huh. sociolaboral i l'emprenedoria trobem que és un dels dels millors mitjans que hi ha per això i un mm. dels més gratificants. El que sí que hem de dir és que la, la gent que vulgui muntar aquest negoci doncs que es doni pressa perquè hi ha unes dates i fins al 23 de febrer com hem dit, doncs, tenen la possibilitat de poder accedir a aquest projecte. Sí, sí que és veritat que ha sortit amb aquesta data que hi ha un mes mm. i nosaltres serem els primers que ens posarem les piles per treballar amb els, amb els emprenedors i que tinguin tota la documentació i que estigui tot el dia uh -huh. i bueno, és, proba és probable que si no s'esgoten els fons eh, s'obri una altra convocatòria això és el que es valorarà també bueno, dintre d'aquesta comissió de la, de la qual hem parlat no? uh -huh. que és, és la comissió de seguiment a més de ser el jurat que decideix a qui s'hotorguen els microcrèdits i a qui no s'hotorguen els microcrèdits per tant, clar, jo gent... crec que aquest punt és, és, és important vale? perquè el fet de que nosaltres com a Fundació Trinjove, els tècnics que estem aquí veiem que tot aquell negoci té una viabilitat i considerem que aquell uh -huh. negoci tiraran endavant vull dir, l'última paraula no és la nostra sinó que és la del jurat eh, uh -huh. està composat per les persones que us hem dit o sigui... per tant que la gent s'afanyi el més aviat possible a presentar el seu projecte per tractar de tirar-lo endavant el més aviat possible. Exacte, correcte. Uh -huh. D'acord. Molt bé, doncs Maria José i David Campillo, moltíssimes gràcies per haver-vos parlat avui gràcies. per aquesta mesora i esperem doncs, que en els propers dies ens pugueu anar explicant altres coses sobre aquest projecte i la gent doncs, que es va incorporant doncs, que tingui el seu suport. No? Clar que sí, dintre d'aquest espai que farem els, els divendres, no? avui se'ns uh -huh. ha adelantat perquè se'ns han adelantat les, les, les circumstàncies, <ríe> sí. doncs ja anirem informant com funciona tot això i d'altres coses. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i això doncs ens retrobem en un altre moment. Perfecte. Doncs ara el que fem és una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. que caminen descalces, dones d'ànima nua, de mirada tan neta, dones cobren el cor, l'esperit calorós, generoses donant el millor. Dones amb esperances que caminen descalces, dones d'ànima nua, de mirada discreta, dones cobren el cor, l'esperit calorós, generoses donant la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar Escolta cada migdia tot un poble Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal com ho, tal com era de pre preveure doncs avui, com, com és dilluns el que volem saber són els resultats de l'esport a casa nostra volem parlar amb l'Antonio que pertany al Club Deportivo Trinitat Molt bon dia molt bon dia. Doncs explica'ns com han anat a, a, a mm. aquest cap de setmana pel Club Deportiu de Trinidad. Bueno, en principi a l'AMATER pues, ha empatat el camp del líder, de moment sí. bé, bé, uh -huh. bé, bé. Qui, bé. Ju qui jugaven? Amb el Catalunya, que era el líder. Uh -huh. I pel que fa als altres equips? Bueno, ja tingut de tot. L'Infantil va empatar, l'Elevin A va va perdre 5 a 4 al Camp de la Salle, l'Elevin uh -huh. el B va perdre a Sant Cugat 6 a 1, uh -huh. el Benjamin a va perdre 6 a 1, uh -huh. el Benjamin B, a, B va, va empatar a casa amb el, amb el, amb el Júpiter, uh -huh. i el, el que és el Benjamin, va perdre uh -huh. i l'escola va, va guanyar 07 al camp del... del no <ríe> Bueno, va, perdre, va guanyar fora. Molt bé. El que siguem sí de dir i continuarem informant és que el Club Deportiu de Tricnitat aquest any ha pujat de categoria, oi? Sí, sí, va pujar de, de quarta a tercera i uh -huh. a, a, a, amb l'alçada la, que fem de, de lliga pues, anem bastant... Va ser ben classificat, anem sisers... Uh -huh. I uh, anem, anem fent, anem, anem uh -huh. partit a partit i, i a veure si podem salvar la categoria. Home, anar sisens en una categoria en què acabeu de pujar, doncs això ja és important i ja destacar, sí. no? Sí, sí, sí, és molt, és molt, molt interessant uh -huh. i és, és l'objectiu que teníem nosaltres, era mantindre la categoria. Doncs això sembla que s'està aconseguint amb esforços, no? Ah, exactament, sí. Mm. Amb, amb, molt, amb molts esforços. esforços. <ríe> I aquest cap de setmana que ve jugueu aquí a casa, no? Juguem a casa amb el Chacarita a les 12 del diumenge. I d'on són aquests? Aquests juguen al camp de Marina, abaix sota el pont de Marina. Ah, ja la zona franca. No, no, aquí no. A, a, a Marina. A, la zona... a, a les Glòries. Ah, Glòries, d'acord. Sí. <ríe> molt bé. Sí. D'acord. Doncs, Antonio, esperem que vagi molt bé aquest cap de setmana, que ve pròxim amb, amb aquests de la, de la Marina i ja ens informareu de com estan anat els resultats per, per aquest, aquest equip que aquest any doncs, té la sort de poder jugar a tercera regional. Bueno, molt gràcies a molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres. Molt bé, moltes gràcies. D'acord i molt bé, doncs ja tenim el nostre apunt esportiu realitzat, recordar als nostres oients que a partir de la una del migdia tindran tota la informació completa amb intervencions de la Unió Esportiva Sant Andreu i del Club Natació Sant Andreu, que aquest any doncs hem incorporat aquest programa d'esports a la greia d'aquesta mesura. Molt bé, doncs el que fem ara mateix és una petita pausa i atenció perquè d'aquí a una estona el que volem parlar és del nostra llengua del català i ho farem com sempre doncs amb una experta com és la Judit Riar que ja la tenim per aquí, així que eh, fem una pausa i tornem tot seguit. Fins ara!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 Ja m'escolta quan parlen'per tu. Jo la miro a anar amb tu, ja que els meus són ni sang et mal sona que ha dit. les forces que he perdut.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 doncs avui volem parlar amb el Consorci per la Normalització Lingüística i una de les responsables va portar a terme el Consorci per la Normalització Lingüística aquí als nostres barris, a Sant Andreu, doncs és la Judith Riar que avui ja s'incorpora definitivament després d'aquesta pausa deguda a les festes de Nadal, amb la qual cosa li donem les gràcies per ser avui amb nosaltres. Bona tarda. Molt bona tarda. Sí. Tot i que ja faria que ens hem reincorporat a la feina, però sí, aquí a la, a la aquí, ràdio. Aquí la ràdio tornem, avui tornem és el primer. Ja. Mm -hmm. <laughs> doncs expliquen què és el que teniu preparat per doncs, avui? Com a primer dia i com que som al, a principi d'any, el, el que volia fer és recordar-vos l'oferta formativa del, mm -hmm. del Centre per la Normalització Lingüística de Barcelona. Perquè a vegades no se'ns coneix prou i encara hi ha gent que, que pregunta qui som i què hi pot fer. Mm -hmm. Mm -hmm. Recordar que oferim quatre nivells de llengua catalana, sí? cadascun dels quals està format per tres cursos de 45 hores, tres mòduls. Sí? Uh -huh. Hi ha el nivell bàsic, que és per adquirir les habilitats de comprensió i expressió bàsiques, um, i està dividit en bàsic 1, bàsic 2, bàsic 3, aquest potser és uh -huh. el més conegut o el que la gent sí. més li sona. El, se el següent nivell és el nivell elemental, uh -huh. que serveix per ampliar les habilitats orals i desenvolupar les escrites. Mm? Uh -huh. I eh, el tercer nivell és l'intermedi, que és per aprendre a expressar-se per escrit i oralment de manera prou fluïda i correcta. Aquest uh -huh. també és normalment l'intermedi és el mòdul al qual s'ha d'inscriure la, la gent que durant la seva escolarització doncs, no va poder prendre el català. Mm -hmm. Són catalanoparlants, però que no saben eh, la normativa. exacte. Llavors, mm. normal, és aquest el curs al qual s'incorporen. ha un curs de gramàtica, no? Bàsicament, gramàtica i ortografia. Mm -hmm. acord? Mm -hmm. aprenentatge, també aprenentatge de, de les tècniques textuals, d'acord? I els mm -hmm. tipus, quins tipus de textos s'han de fer en cada ocasió i el registre que requereixen. Mm -hmm. Però sí, és el que, podríem, que seria més conegut com ortografia i gramàtica. Mm. Mm. Molt I eh, l'intermedi 3 és el, el mòdul que, és, que es pot homologar amb el nivell B de la Generalitat. Mm. D acord. D acord. I el següent nivell, que és el de suficiència, que també hi ha suficiència 1, suficiència 2 i suficiència 3, que aquests ja són per a estudiar un bon domini de, de la llengua, mm. eh, el suficiència 3 és l'equivalent al nivell C, que, uh -huh. és que, que és gent... el que la la majoria d'empreses demanen per sí. incorporar gent, no? Sí, sí, Al sí. exacte. Uh -huh. I després hi hauria el nivell D, uh -huh. que eh, normalment el fem a distància, uh -huh. d'acord? I, I bé, que ha tingut força èxit, és un curs que l'està demanant força gent, el que passa que ja és és un curs uh -huh. que un ho ha de pensar una mica, perquè, perquè és, més és més complicat més complicat i dure tot l'any és un uh -huh. compromís que no dure tres mesos sinó que és un curs escolar uh -huh. des de setembre a juny uh -huh. d'acord? Per tant, però uh -huh. bé uh -huh. i com a novetat d'aquest curs 2013-2014 en tenim novetats tenim, tenim novetats, sí, que a més a més estan funcionant molt bé, uh -huh. són eh, les sessions puntuals de llengua què passe. Actualment, per la situació en la qual ens trobem, a vegades no ens podem comprometre per més enllà de dues o tres setmanes, segons mm. eh, quins, quins cursos. I, I el que s'ha vist doncs, és que la gent sí que necessita mm, repassos, diríem, d'aspectes puntuals de, de la llengua, perquè mm. hi ha gent que ja té el nivell C, Clar. però fa temps que, que no el practique, no que no escriu, i diu, escolta, mm, hauria de repassar una mica el que és l'accentuació o eh, els pronoms febles, els sí. famosos pronoms febles. Sí. <ríe> Defensem els pronoms febles, sempre Això. els defensa. Sí, sí. <ríe> doncs eh, el que es va pensar va ser fer aquesta nova modalitat, sí, que sí. són sessions monogràfiques en què es combina la teoria i els exercicis pràctics. Mm? Uh -huh. Tenen una durada de quatre hores que estan repartides en dues sessions de dues hores cadascuna. Uh -huh. N'hi ha una d'accentuació i d'hèresi. Mm? que el que es fa és treballar l'accentuació i l'ús de la dièresi combinant explicacions teòriques amb exercicis pràctics. Sí, perquè I... hem de dir que això dels diptongs és diferent del castellà, no? O sí. O... sí, sí, sí, funciona de manera diferent. Mm. I aquest és, eh, aquest és un taller ha tingut molt, molt èxit i se'n van fent a totes les delegacions. És a dir, aquests cursos monogràfics de quatre hores se'n fan a totes les delegacions. No es necessiten coneixements previs, però sí que es demana el nivell elemental. A nivell elemental 3, sí, que es sí. demana. Qui, el públic a qui va dirigit, bueno, és un públic molt ampli, però qui ha respost més al, a la Aquesta, demanda sí. Sí, o a aquest, aquest curs són gent que han fet eh, intermedi 1, intermedi 2, intermedi 3, que sí. ara han passat a fer suficiència 1 i que uh -huh. m, troben que escolta, que han oblidat una mica el tema de, de l'accentuació, que és molt important perquè això uh -huh. es continua avaluant eh, a, a suficiència 1, suficiència 2 i suficiència 3. Mm -hmm. I per això l'acaben fent mm -hmm. fent i n'estan molt contents. Aquest és un, accentuació i dièresi. Sí? Mm -hmm. I... No, jo el que m'he trobat és gent que sap parlar en català, però a l'hora de fer l'accent obert o l'accent tancat, això ja és una mica més complicat per ells. No? És, mm... Ho corroboro el que dius <laughs> sí. i és cert, és cert perquè... Eh, evidentment eh, a vegades no pronunciem com s'escriu i llavors aquí hi ha d'haver una feina de memorització de, de segons quines paraules que dius I ja sé que la pronunció amb accent ah. tancat o amb accent obert però he de saber com s'ha d'escriure això sí, o sigui que és un bon curs per fer i l'altre curs que també té molt èxit són els pronoms febles, els famosos pronoms febles famosos, que, sí, sí. que costen. En aquest cas, tampoc no demanem coneixements previs, però una mica sí, com a punt de partida, un elemental 3 Clar. també es demane perquè doncs, tot i tenir coneixements, a vegades se t'escapa alguna cosa, i... però és un curs molt a està amè, té una part pràctica molt considerable, la teoria és un recordatori només, i, i la gent ha respost molt bé que ja, s'ha interessat. El tema dels pronoms febles és el que ens dona a conèixer si dominem la llengua o no. Exacte, és un, sí, sí sí Clar. un i molt principal, això és cert. I fan, se n'ha fet aquí la delegació de Sant Andreu, se n'ha fet a la delegació de l'Eixample, a la de, Ciutat, Velles, de la Ciutat Vella, perdó i totes s'han fet amb el màxim nombre d'alumnes que es podien fer, que eren mm. uns 15 per classe mm. Mm -hmm. i s'han ofert eh, se n'ofereix una altra que és eh, com escriure una carta i el correu electrònic formals mm -hmm. Perquè aquesta és una dificultat en què ens trobem en el dia a dia a vegades has d'escriure un correu electrònic amb algú que no coneixes gaire però no saps quin grau de aquí de veig llengua. que la gent va fent que sí amb el cap i i és, doncs, per això creiem que, que és útil, una mica per refrescar, perquè tots sabem escriure una carta formal, l'hem escrita moltes vegades, tot i que no és el mitjà de comunicació que fem servir més. I llavors, quan això passem aquests coneixements al, al correu electrònic, el correu la lectura del correu és una mica arcaica, no saps no acabes de trobar les fórmules... Algunes no serveixen, per tant, mm. també útils. Aquests cursos, aquestes sessions puntuals de llengua, són com càpsules mm. que, que el que volen és això, és donar resposta immediata a necessitats en, en, en, que ens trobem en el dia a dia. I que un mm. curs, per la diferent tipologia i per la durada que té i per quantia has de matricular i tot això, no, potser no cae donant aquesta resposta immediata. O ja ho has fet, però te n'has oblidat. Uh -huh. Una altra cosa que també tenim són els grups de conversa uh -huh. perquè hi ha també gent que domina important. la para escrita però que necessita uh -huh. es mou en un ambient en, en què s'utilitza una altra llengua uh -huh. i tot i que han fet els cursos no tenen espais on practicar-lo uh -huh. i llavors per això es va fer aquest grup de conversa en aquest cas uh -huh. no són 20 hores Sí, uh -huh. Són 20 hores, 10 setmanes, dues hores cada, cada setmana, i és un curs només de conversa. Aquí, bàsicament, uh -huh. la, la para escrita serveix d'input de, per uh -huh. després passar a l'expressió oral. Aquí és on surten els alumnes que diuen hem de llançar-nos a no? practicar sí. el català. Sí sí, sí, sí, però aprofito per dir sí que aquest curs el servirà per llançar-se, però sobretot... Eh, el, que de fer, o el que hem de fer tots és eh, parlar en català en el, mm. en el nostre àmbit de treball eh, al carrer, qualsevol lloc mm -hmm. perquè és la manera que, que serveix per llançar-se més perquè si no, en la protecció de les quatre parets de l'aula ja parlen ja sí. parlen però, però després para... és, és, el que, és el que costa i sobretot mm -hmm. eh, aquest és un missatge pels catalanoparlants mm -hmm. no canviem de llengua Sisplau, no canviem de llengua quan eh, vegem algú que es expressa, que es vol expressar en català, encara que tingui alguna dificultat, no passa res. Jo mm. que quan nosaltres anem a Londres volem practicar aquell anglès que sabem sí. i que ens agrada que, <ríe> que ens deixin dir les quatre frases, doncs pensem, pensem mm. en nosaltres quan anem a fora i així també serem capaços d'entendre... De, doncs una persona que està aprenent català vol parlar, el vol parlar i el vol practicar. Uh -huh. I per això també hi ha el voluntariat per la llengua, claro. que això també és una altra, és una altra cosa. Uh -huh. mm? Que també té alguna cosa a veure amb el consorci. No? Sí, el voluntariat, voluntariat per la llengua, és el, el que passa és que és un programa autònom, diríem, no es porta des de cada uh -huh. districte, sinó que és central a Barcelona i, i el que fan és una persona que vulgui donar 10 uh -huh. hores Eh, per parlar amb algú que està aprenent d'acord es troben una vegada a la setmana més o menys, el programa estableix això 10 trobades d'una hora i, i bé està tenint mm -hmm. molt bueno, té molt èxit i aquí a Sant Andreu ja puc anunciar que farem l'acte de Constitució de Parelles perquè cada mm -hmm. mes es fa un acte de Constitució de, de, parelles, de parelles lingüístiques mm -hmm. eh, i s'intenta fer un a cada districte doncs aquí mm -hmm. a Sant Andreu el farem el 17 de juny, 17 de juny. ja tindrem oportunitat mm -hmm. de parlar-ne i, i de portar convidats molt. però sí, farem això mm -hmm. Mm -hmm. Molt bé. i també per donar resposta una necessitat que és l'aprenentatge del català a distància i el centre obert, d'acord? Que el centre obert sí que només n'hi ha un, al carrer Marina, 343, i és un espai que està obert de dilluns a dijous, de 9 del matí a 9 del vespre, i els divendres de 9 a 2. I aviam, allà, que s'hi pot trobar o què s'hi pot fer? És com una biblioteca, d'acord?, Eh, però adaptada a l'aprenentatge del català per tant hi trobarem recursos per fer comprensions eh, orals per fer expressions escrites comprensions escrites perquè hi ha llibres, vídeos bueno, vídeos va, ja <ríe> son, sí, vídeos sí. d'internet eh, àudios i disposa l'ordinador per facilitar sí. l'aprenentatge de la llengua clar. exacte mm, hi ha gent que per l'horari laboral que té no es pot comprometre en un curs. Uh -huh. Llavors sí que es posen a... s'apunten o s'inscriuen als cursos a distància. Uh -huh. Però a vegades mmm, diu, on dia, jo ho faig a distància però sí que m'agradaria que... I tot i que tens un tutor i és un seguiment molt personalitzat, mmm, si tu vols practicar uh -huh. practicar l'expressió oral uh -huh. o tens dubtes puntuals, el centre obert està obert, ja ho he dit, de nou, de nou a nou, uh -huh. d'acord? I i tu no cal que reservis amb antelació, sinó que tu hi vas i allà sempre hi ha una persona que fa l'assessorament lingüístic, mm -hmm. l'assessorament de, de mòduls, per tant, mm -hmm. també dona resposta a això, al, a la vida que portem. <ríe> doncs si tenim alguna cosa més a afegir, ara que se'ns tira el temps a sobre... No, doncs, no, no, no amb això <ríe> acabo. I sobretot que si voleu informació, recordo, que ens podeu trucar al telèfon de Sant Andreu 932 uh -huh. 740 o o enviar un correu a, a la delegació que és santandreutotjunt.cpnl.cat o uh -huh. ens podeu venir a veure al carrer Residència número 15. D'acord. Doncs, carrer Residència número 15... De 9 a 1, de dilluns a divendres i els dijous a la tarda de 4 a 8. D'acord. Molt bé, doncs Judit Riard, benvinguda al programa i esperem que cada setmana ens doncs, puguis aportar alguna cosa més per tal de conèixer més a fons la, la, nostre, la nostra llengua, fa, i sí, la llengua, la llengua i la feina que, es, la feina fa... que es fa des del cada per dia. La <ríe> Molt bé. D'acord, doncs, moltes gràcies. Ara el que fem amb el permís del Francisco Miguel és anar ja directament a la nostra habitual agenda. Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs anem a la nostra agenda i comencem parlant-vos de l'espai jove Garcilasso que us ofereix les seves activitats per aquesta mateixa setmana. les següents activitats per a aquesta setmana. Pràctica la comunicació amb exercicis teatrals. Avui, de 5 de la tarda a 7 de la tarda, la manera en què parles amb tu mateix condiciona la manera en què et veuen els altres. Treballa consciència el teu discurs per a generar noves oportunitats qualsevol ocasió és bona per donar-te a conèixer com a professional. Després també tenim aquest dimecres a partir de les 5 de la tarda fins a les 7 del vespre el voluntariat em pot servir per adquirir experiència en una empresa doncs en aquesta activitat el que, des, el que es descriu és totes les vies legals d'estar en contacte amb una empresa i que aquesta experiència sigui adequada per posar en el, en el vostre currículum. Més coses a comentar-vos doncs anem cap a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero que us ofereix una xerrada dins el grup de lectura activa. Exacte. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer Galícia número 16 s'oferirà demà dimarts a les 7 de la tarda i dins el grup de lectura activa una xerrada sobre l'aigua, un dret humà, preocupacions i reptes de la societat civil. Aquest mes es comentarà el document Aigua, un dret humà, que és preocupacions i reptes de la societat civil i es repartirà el document del mes que ve. La xerrada anirà a càrrec d'ecologistes en acció. Es farà a la sala d'actes de la biblioteca i cal inscripció et prèvia. Molt bé, més coses a comentar-vos. El, el Centre Cultural Can Fabra us ofereix l'exposició de pintura Figures en natures d'Àngel Martínez. Al Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre, número 24, us ofereix aquests dies i fins al 31 de gener la, la sala d'exposicions la mostra de pintura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 cultural Can Fabra que us ofereix una exposició de pintura de Sònia Múrcia Muñoz. El Centre Cultural Canfabra, Fabra al carrer del Segre número 24 s'ofereix aquests dies i fins al 31 de gener una exposició de pintura de Sònia Múrcia Muñoz. Doncs es tracta d'una mostra de siluetes i figures que reten homenatge a l'artista Artur Maiar amb viva combinació i barreja de colors vius amb, text, amb textures personalitzades i de diversos materials. I lo... sí. I l'horari és de dilluns a dissabte, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Doncs, d'aquesta manera, arribem al final del nostre programa d'avui. Dir-vos que tenim un número de telèfon, que és el 93-345-6454, i el nostre mail, que és informatius, arroba, Ho deixem aquí. Donar les gràcies a la de Judit Riar, al Francesco Miguel i a la Raquel Moreno. Nosaltres en retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-seu.